أوز بله نشيطا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أوز بله نشيطا الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والحمد لله جل الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا kuluman alaiha fan wayabqa wajhu rabbika dzul wal ikram subhanallahi alazim alhamdulillah dalam sesi khusus kita tentang tarekat dan tasawuf pada hari ini saya akan menerangkan tentang sanah dan baqa ini tajuk yang akan kita bahaskan pada hari ini adalah tentang fana dan bakok. Apakah yang dimaksudkan dengan fana? Apakah yang dimaksudkan dengan bakok? Ada berapa jenis uh, fana dan ada berapa jenis bakok? Ini fana dan bakok ada pembahagiannya yang tertentu. Jadi secara kasar kita nak tengok apakah pengertian fana ini. Jadi ada sebuah kisah daripada a kita itu tentang Hazrat Hajah Baqibillah salah seorang daripada masyaikh dalam silsilah Naqsabandiyah itu guru kepada Hazrat Imam Rabani Jadid Afsani Syekh Muhammad Qishrindih rahimahullah alaihi salah seorang daripada murid Hazrat Hajah Baqibillah kudus seru Semoga Allah Ta'ala menyucikkan rahsianya Telah bertanya kepada Hazrat Khaja Tentang makna fana Menurut syarat-syarat Di kalangan para sufi Yang dikatakan fana Di kalangan sufi itu apa ertinya Dan apakah erti baka Maka Hazrat Sheikh Khaja Billah Khawja Baqibillah Berkata Apabila aku mati nanti ...kamu tanya pada orang yang menyembahyangkan jenazah aku. Jangan tanya makna fana dan bakak itu sekarang. Tapi tanya apabila aku sudah mati nanti kamu tanya soalan itu pada... ...orang yang akan menyembahyangkan... ...solat jenazah aku nanti. Jadi, Hazrat Khoja Baqibillah... ...Qudus Asiru, dia telah meletakkan suatu syarat yang ketat untuk... ...siapakah yang... di Izinkan untuk menyembahyangkan Solat jenazah dia Dia telah letakkan satu syarat-syarat Antara syaratnya Yang dia nak Bahawa orang yang akan menyembahyangkan Solat jenazahnya hendaklah seorang yang Tak pernah tinggal sembahyang tahajudnya Walau sekali pun dalam sumur hidupnya Hanya orang Itu sahaja yang Layak untuk menyembahyangkan solat jenazah dia ha, ketat jadi apabila Hazrat Qajab Qimillah meninggal dunia maka semua orang yang hadir semua tunduk kepala, tak ada seorang pun yang berani ke hadapan. sebab masing-masing tahu tentang amal masing-masing, ada yang tak pernah semayang tahajud pun ada. Ada yang kejap semayang tahajud. Kadang-kadang tidak. Tak istiqamah. Sedangkan Hazrat Khawjabakirillah. Meletakkan syarat untuk orang yang akan menyembahyangkan solat jenazah dia. Hendaklah seorang yang tak pernah tinggal solat tahajud. Walau sekali pun dalam masa'umuh hidup. Jadi yang murid tadi tu. Waktu hayat Khawjabakirillah dia ditanya, Apakah pengertian Fana dan Bakak. Dan khajar baki kata Persoalan kamu ni nanti kamu tanya kepada orang yang akan sembahyang jenazah aku nanti Apa erti fana, apa erti baka Kamu tanya pada orang yang akan sembahyang jenazah aku nanti Kamu tanya pada dia Jadi bila waktu khajar baki meninggal dunia Ramai yang hadir di kalangan sahabat-sahabat dia Kalangan alim ulama' pengukut-pengukut dia, murid-murid dia ya. Jadi pada waktu tu Syarub tak ada seorang pun yang sanggup tampil ke hadapan tu nak sembahyang ke jenazah Hazrat Khaji Baqillallah. Akhirnya ada seorang lelaki lelaki dia datang. Dia datang dengan hijab ukur. Ditudung kepala. Dia pakai selendang ditudung. Tutup. Tak bagi orang nampak muka dia. Dia pergi ke hadapan. Terus jadi Imam untuk sembahyang ke jenazah Zaraqahu Jawa Baqirillah. Jadi selepas habis sembahyang jenazah dia pun bergegas nak pergi lah. Nak pergi daripada tempat tu. Sebab orang pun tak tahu siapa dia ni. Macam seorang yang misteri. Ha, seorang yang misteri tiba-tiba datang terus muncul terus ke hadapan. Maksudnya dia tahulah dia yang layak untuk sembahyang jenazah tu. Jadi bila selesai semayam jenazah tu orang tersebut bergegas nak pergi tiba-tiba murid yang pernah bertanya kepada Sayyabaki Billah waktu dia waktu dia hidup dulu tu dia tanya dia teringat ha inilah orang yang layak yang yang sepatutnya aku tanyakan soalan tentang fana dan baqa jadi bila lelaki yang datang semayang jenazah Fajar Bakivilah tu nak pergi daripada tempat tu daripada jemaah majlis yang ramai-ramai tu murid tadi tu terus pergi kejar dia dan terus pegang lengan dia berhenti <goda> ada persoalan yang aku nak tanya pada kau jadi dia pun tanya apakah erti Fana' dan Baqa' dia tanya pada lelaki yang misteri tu Apakah erti fana dan bakar? Jadi lelaki yang bertudung tu pun nak menjawabkan soalan murid tadi dia pun tanggalkan hijab dia tu. Bila dia hijab dia tu rupa wajah orang yang tanggalkan hijab tu adalah rupa dia sama seperti mana Fajar Al-Qimillah yang meninggal tu. Jadi dia pun jawab Orang yang kamu solatkan jenazah Untuknya tadi tu Yang kamu ramai-ramai semayang jenazah untuknya Itu fana Dan yang ada di hadapan kamu sekarang ni Inilah yang bapak Itu karamah Karamah para-para awliya Maksudnya Allah SWT nak zahirkan mereka Walaupun sesudah hidup Sesudah wafat mereka tu Itu karamah Para-para awliya Kerana karamah para-para awliya ni adalah lebih ...lebih besar lagi sesudah kematian mereka. Ha, kemuliaan karamah seseorang wali tu... ...adalah lebih lagi terzahir... ...sesudah mereka wafat, sesudah mereka meninggal ini. Ha, kewalian dia tu mana terzahir. Maksudnya di situ... ...dengan sesuai dengan nama dia... ...Khujabaki Billah. Yang dia kekal... Bakak dengan Allah Ta'ala Jadi pada zahirnya tubuh badan itu Fana Orang semayangkan jenazah dia Tapi pada batin itu Bakak, tekan, baki dengan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi pada hari ini saya akan terangkan tentang Pengertian Fana Ta'rif ta Dan Pembahagian-pembahagian Fana Dan Bakak pada sudut Lurah dan ada istilah Supaya kita faham tentang ahwal-ahwal yang berkaitan dengan fana Jadi fana adalah satu istilah sufi Ini istilah dalam ilmu tasawuf Dalam aliran sufiah Untuk menyatakan tentang kepupusan Atau kebinasaan ini rasa lenyap, lebur jadi ini bermakna untuk menghapuskan perasaan rasa wujud diri nak melupuskan nak menghapuskan rasa wujud diri dan menyerapkan kesedaran, menyedari rasa wujud Allah Subhanahu SWT wujudan Allah Subhanahu SWT jadi fana pada istilah sufi ini adalah untuk menyatakan kepupusan maknanya untuk menghapuskan perasaan wujud diri dan menyedari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah masuk ke dalam hal keadaan fana ini dikatakan mereka ini tidak mempunyai rasa kewujudan di luar diri mereka. Ini di luar diri mereka ni mereka rasa diri mereka tu tak ada. Sebab dia sibuk dengan kat dalam diri dia. Hilang diri dia tu kat luar orang nak cakap ke, orang nak bising ke, orang nak menjerit ke, orang nak teriak ke, bukan dia buat tak tahu, dia buat buat tak indah saja. Maknanya tak dia macam seolah-olah fana, hilang, binasa segala pancaindera dia. Pendengaran dia, perasaan dia tu kita tentang apa yang wujud di luar diri dia tu rasa hilang, pupus. Dan dalam masa yang sama, dia merasakan Perpaduan dengan Allah SWT Dengan satu perpaduan yang lengkap Yang tegur, yang sempurna Rasa bersatu Kesatuan dalam Wujud Itu yang diistilahkan sebagai Ahwal wahdatul wujud Disebabkan fana dia dengan Allah SWT Jadi Sifat fana' ni terdiri dari penghapusan kesalahan-kesalahan dan sifat-sifat yang hina dalam diri seseorang hamba. Dia nak menghapuskan segala rasa kesalahan dalam diri dia, segala dosa-dosa, kesilapan-kesilapan ataupun segala kehinaan sifat-sifat dia yang lampau, maka dia leburkan ingatan itu dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dapat menghapuskan kesan-kesan dosa dia. Hamba, ini dengan fana seseorang hamba itu menyati Allah Subhanahu Wataala akan dapat meleburkan segala kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia yang lalu. Dia sebab dia tenggelam dalam memikirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wataala. Ha, dia bertafakur Mencari jalan pendekatan kepada Allah SWT Bertakarub kepada Allah Taala, Sehingga menyesali dia atas kesalahan-kesalahan dia Dosa-dosa dia Maknanya bila dia mula bertawajuh kepada Allah Taala Dengan jalan fana, fanak mana Dia fanakkan diri dia dengan amal ibadah ha, Dengan zikrullah Sehingga mencapai rasa hilang diri dia Tenggelam diri dia dalam Allah SWT maka segala kesalahan-kesalahannya Allah Taala akan ampunkan kerana dia telah kembali kepada Allah Taala dia bertaubat dia menyusuli kesalahan-kesalahannya itu dengan amal-amal ke kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mafhumnya kata bahawa hendaklah kamu susuli amal-amal buruk kamu itu dengan amal-amal kebaikan kerana amal-amal kebaikan akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Amal-amal kebaikan akan dapat menghapuskan amal-amal kejahatan. Kita. Jadi dengan kata lain, fana' ini adalah berpantang dari dosa. Macam mana kita berpantang dari dosa? Dengan kita meleburkan diri kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala, tenggelamkan diri kita dalam ingatan terhadap Allah Subhanahu Ta'ala, maka dalam masa yang sama kita telah menjauhkan diri kita daripada dosa. Daripada kegiatan-kegiatan maksiat. Daripada syirik-syirik yang khafi Daripada keakuan-keakuan diri Dan pengusiran dari semua kesukaan Kecintaan, kehendak Yang selain daripada Allah SWT Mana segala keinginan-keinginan Ataupun kesukaan-kesukaan kita, kegairahan kita Tawajuh kita kepada yang selain daripada Allah akan dapat diputuskan. Menerusi fana. Jadi dalam arti kata yang lain. Fana ialah kita mengusirkan segala kesukaan-kesukaan kita yang selain daripada Allah. Selain daripada cinta kepada Allah. Selain daripada cinta kepada Allah. Semuanya kita keluarkan daripada hati kita. Ha, itu adalah untuk mencapai fana. Pengusiran dari semua kesukaan selain daripada cinta ilahi, pengusiran daripada segala sifat ketamakan, kebaktian, kedekut, mengikut hawa nafsu, keinginan keinginan yang tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini semua perlu diusirkan daripada hati. Jadi ini adalah peringkat-peringkat untuk menuju falah. Mengusirkan ya. segala sifat-sifat Tindakan atau perbuatan yang sia-sia Niat-niat yang tidak ikhlas Seperti ujub, sumu'ah dan riak Dan sebagainya Jadi ini adalah peringkat-peringkat untuk mencapai fana Dalam keadaan yang sebenarnya Hubungan yang menegaskan terhadap diri seseorang hamba tu. Ini hubungan fanak yang berlaku dalam diri seseorang itu hanya berlaku dalam diri dia. Yang binasa itu dalam diri dia, kesedaran dalam diri dia, dalam minda dia. Bukannya uh, kebinasa bukan binasa apa yang di luar diri dia tu, di luar diri dia itu tetap berjalan seperti biasa berlaku seperti biasa. Tapi yang dia rasakan binasa itu adalah dalam diri dia, kesedaran dia, pancaindera dia. Ha. Itu yang dimasukkan dengan Fana Ini dia menyedari bahawa hubungan yang sebenar Hanyalah perhubungan Dengan Allah Subhanahu SWT Jadi apabila seseorang hamba itu Dia menyedari bahawa hubungan yang sepatutnya terbina Adalah hubungan dengan Allah Ini adalah Keadaan yang diistilahkan sebagai Fana Kalau menurut bahasa Fana ni artinya binasa. Ha. Jadi pada istilah istilah sufi untuk menyatakan tentang penghapusan atau kepupusan, ha. penghapusan daripada rasa wujud diri itu. Dan apa yang diistilahkan oleh para-para masyayikh sufiah dengan mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Ya? Ha. Jadi fana ni bermaksud Mati sebelum seseorang mengalami kematian Maksudnya kita matikan segala kehendak Keinginan kita Supaya kehendak dan keinginan kita tu Selari dengan Kehendak dan keinginan Allah dan Rasulnya Dan dalam masa yang sama fana ni juga bermaksud Menurunkan Keakuan diri Ego individu Ya Menghapuskan rasa keakuan wujud diri. Aku nak itu, aku nak ini. Ha? Sehingga keakuan individu itu kalau tidak ditazkiahkan. Mana dia tidak mencapai fana rasa kebersertaan dengan Allah Subhanahu SWT. Dia akan rasa diri dia lah Tuhan. Sehingga macam mana Fir'aun dia kata. al-Aala. Ha. Ha. Jadi untuk menurunkan keeguan individu. Dan mengiktiraf perpaduan dengan Allah Subhanahu Wa Ini perpaduan dalam ingatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara asas dalam cara fana ni. Ini, ini fana tu kita nak memutuskan hubungan kita dengan makhluk, kesedaran takaluk kita dengan makhluk. Sehingga hatta kita putuskan rasa hubungan kita dengan pancaindra, pancaindra kita. Ha itu dia ada tahap-tahap dia. Dia ada tahap-tahap dia. Fasa. Yeah? Fasa. Fasa macam beritukan kepada ayat media dalam alam sufi, siapa media si dalam istilah sufi yang memang muktamar sebelumnya, muktamar perorangan, muktamar perorangan, fasa, fasa karya seperti fasa pertama dalam hidupnya, kira-kira apa? Kerja apa? Fasa ada. Semuanya harusnya juga jadi fasad itu bermakna fanah juga lah Fasad situ bermaksud fanah Maksudnya, lebur rasa wujud diri dia Jadi, bila lebur rasa wujud diri dia, keakuan diri itu akan dapat diturunkan Keakuan diri dia akan mencapai rasa bahawa dirinya adalah hamba Allah SWT Tidak ada daya dan upaya Tidak ada kekuatan tidak ada kesanggupan untuk melakukan ketaatan maupun untuk meninggalkan kemaksiatan kalau tanpa izin eh, dan taufik hidayat daripada Allah Subhanahuwataala Seseorang yang telah mengalami pencerahan fana ini dia telah mengalami pengalaman fana seperti maka dia akan mendapat kesedaran tauhid yang hakiki dia akan dapat kesedaran bahawa Allah lah yang berkuasa sepenuhnya yang berkuasa mutlak dia akan mendapat kesedaran perpaduan tauhid antara Allah dan segala yang mewujud. Ini dia akan dapat merasakan bahawa Allah memiliki suatu takluk perhubungan dengan segala yang mewujud. Ini setiap zarah-zarah kainat ini ada takluk perhubungan dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tenggelam dia, dia dalam melihat perhubungan antara Allah dengan setiap makhluk-makhluknya tadi tu, sehingga dia fana, tergelam. Ini juga adalah suatu ahwal fana. Fana dalam melihat perhubungan antara Allah dengan makhluk. Bukan kata melihat perhubungan Allah dengan diri dia saja, tapi dia melihat perhubungan Allah dengan makhluk-makhluk pun boleh menyebabkan seseorang itu menjadi fana. Contohnya, apabila kalau kita Dengar kisah-kisah masya-masya gitu, mereka melihat waktu dia makan tu pada makanan mereka tu pun mereka dengar bunyi tasbih. Kadang-kadang mereka tengok ikan-ikan, dia dengar ikan-ikan tu bertasbih. Atau dilihat burung-burung, dia dengar burung-burung tu bertasbih. Bunyi, memuji Allah subhanahu wa taala. Jadi ini adalah awal-awal fana dalam melihat tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini seseorang hamba tu dia biasanya akan mencapai fana tu apabila dia memandang kepada tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tampilkan atau paparkan suatu penampakan tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hamba tadi tu dia akan fana. Dia akan macam hilang binasa diri dia melihatkan kebesaran Allah Ta'ala. Ibaratnya macam begini hadrat Nabi Musa alaihissalam. Apabila Nabi Musa AS bertanya memohon kepada Allah Ta'ala Rabbi arini anzur ilaika Ya Allah kau tunjukkanlah padaku dirimu supaya aku dapat memandang kepadaMu. jadi Nabi Musa nak melihat Allah SWT secara zati dia nak melihat Allah Ta'ala secara zat tapi Allah Ta'ala nyatakan bahawa kamu tidak akan sanggup melihatku dan Allah taala subhanahu Nabi Musa alaihi melihat kepada jabal kepada gunung kepada bukit dan apabila berlaku tajalli tajalli Allah subhanahu wa taala pada bukit tersebut maka hancur lebur bukit itu dan pengsan fana Nabi Musa alaihi memandang tajalli tadi ya ini apabila Allah taala memafarkan satu waktu bukti menerusi tajali dia pada alam afaq ataupun pada alam anfus maka seseorang hamba itu boleh jadi fana sama ada penampakan tu Allah manifest di luar diri dia ke, dia memandang bukit ke dia melihat subhanallah kebesaran Allah Ta'ala menciptakan bukit ataupun dia melihat kepada langit ataupun melihat kepada alam ini bintang, bintang dan gugusan bintang-bintang dan sebagainya, sehingga dia mencapai satu rasa kekaguman, kegaguman kagum dia memandang pada kehebatan Allah taala tadi sehingga dia fana. Dia boleh jadi fana. Jadi perkara ni berlaku dalam minda. Dia bukannya fana lebur tu di luar diri dia. Ya? tapi dia berlaku dalam diri dia saja. Ini dia merupakan satu hal keadaan. Fana ni dia adalah merupakan ahwal antara ahwal. Merasakan diri tu Dekat dengan Tuhan Sehingga mencapai satu rasa perpaduan Dan dalam fana' ni Juga diistilahkan apabila seorang hamba tu Mencapai kesedaran yang tulis dengan Allah Ta'ala Sehingga dia dapat bagi ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala ha. Jadi itu yang dimaksudkan dengan fana' Baik, ada apa-apa soalan nak tanya tentang Fana? Kalau saya... ...untuk pengalaman kepada Sufiyah... Ya. Syekh Qalim bin Sufiyah... ...ada semua usul. Dengan Fana dan al Saya berkata-kata... ...di mana-mana saya tak faham... ini. Tapi kata-kata saya... ...untuk pengalaman Sufiyah... semua usul. Bagaimana Pakak dan Bangkong itu Yang itu, mengenai-enai Jelas akan buatkan Dan sebenar-benar peran dan barang yang lain Dari kebarangan ibarat ini Yang itu sesat dan sebuah Barang yang terbunuh Ada Cik Sufiani Pelayan tentang Pakak dan Bangkong ini Pelayan kepada Pengelayan ini jadi maksud daripada fana dan bakok tadi adalah untuk Mencapai ikhlas dalam wahdanyat Ikhlas dalam wahdanyat Maksudnya ikhlas dalam tauhid kita Jadi dalam tauhid kita Dalam setiap Fi'li kita Baik dalam af'al ataupun dalam sifat Sehingga pada zat dan Kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala tu Pada setiap tingkatan martabat tadi Baik, pada matabat af'al pun kita kena Mentauhidkan Allah Ta'ala Pada matabat sifat pun kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala Pada matabat zat pun kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala Selain daripada itu Semuanya lara Sisya Kerana kita tidak melihat bahawa Segala perbuatan Yang berlaku itu Pada hakikatnya Allah Ta'ala lah Yang melakukannya. Ya Kalau takkan Kalau kelas mm. mm. hmm dan dua bahagian ya pesan kalau kita fikir fikir macam mana kita dapat atap perlindungan haiwan haiwan kita perlu oven di silangkan dengan ada ya kena tahu silang keperluan dinding dan yang hendak di sumur bawah terus jadi langsung apa kat itu bila kita apa melihat bahawa segala amal perbuatan kita yang baik itu daripada pihak Allah Ta'ala, itu tandanya kita mengikhlaskan amal. amal. Sebab apa kita menyerahkan, mengembalikan semua nisbat, ta'aluk, kita sandarkan balik segala amal perbuatan yang baik itu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau amal perbuatan yang buruk, amal perbuatan yang jahat, kita kena nisbatkan, sandarkan kepada nafs kita. Kepada nafs kita. Walaupun pada hakikatnya, pada hakikatnya Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Yahdi man yasha, wa yudullu man yasyak. Allah boleh bagi hidayat pada siapa yang dia kehendaki. Dia boleh sesatkan siapa yang dikehendaki. kehendaki. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia juga yang bagi ilham-ilham fujur untuk buat maksiat. Buat keingkaran. Dia juga yang bagi ilham untuk buat perkara-perkara taqwa. Ketaatan. Jadi Allah Ta'ala pada hakikatnya. Dia yang melakukan semua. Fa'alul lima yurid. Ya. Tapi pada syariatnya, Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menyerahkan segala amal-amal perbuatan yang baik itu kembali kepada Allah Tapi amal perbuatan yang buruk dan dosa kembali kepada diri nafs kita sendiri. Macam dia suka adab? Ah ha, itu sebagai adab dan itu itulah pada syariatnya memang kita kena ah ha, pada syariatnya takkan kita nak menyalah nak menyerahkan segala perbuatan jahat kita mencuri merompak bunga orang zina dan sebagainya melakukan zalim kita nak nisbatkan itu kepada Allah taala ha, itu satu tindakan yang tak beradab ya pada sudut adab kita ada syariatnya memang kita kena sandarkan perbuatan yang baik kepada Allah taala Ayat yang maksudnya, dari satu ayat ini, satu ayat berbobot menghukum kesemuanya dia yang melakukan dan kata-kata berulang-ulang itu disindirkan. Dia dari satu ayat yang melihat maklum soal perundangan kita ini membaik, yang menarik atas satu perubahan mereka itu adalah mengenai terang maklum soal perundangan ini yang mengalir bersih dengan apa yang tersembunyi. Jika ada perubahan yang masuk, ia itu masih daripada sudut ada daripada sudut adab dan daripada sudut syariat daripada sudut syariat daripada sudut hakikat memang Allah Taala yang melakukan semua baik ke buruk ke nak bagi hidayat ke yang menyesatkan ke semua daripada dia itu pada hakikat dan kalau kita kalau kita katakan macamkan diri kita ada syariat dan hakikat dengan nanti kita dapatkan syariat jadi kalau kita pancas nama dulu akan dibagi kepada bagi setiap kemau itu semua juga patah. Tapi dia percaya kisah makhluk itu sedut nafas kita daripada tadi kita kita saksikan makhluk punya itu itu pun Allah yang juga buat. Itu yang akan berlaku zindik Ini kita betul keluar daripada ajaran Islam. termasuk daripada pandangan itu kita daripada Islam itu adalah syahadah. Persib, kita kena dengan kerja di kesalahan macam dengan takkan terlalu dihuluri Baik untuk bukti sesuatu atau dalam sesuatu perkara yang dia perlu itu. Ia lah maksudnya satu yang bersih, bersih itu bersihkan anak dia fana adalah berdiri dengan negeri di yang alai atas ni Ini untuk mencapai baqa Fana adalah syaratnya. Yang maksud yang menjadi maksud dalam kita nak Menuju kepada Allah adalah supaya kita baka' dengan Allah Ta'ala. Baka' bila? Kekal dia. adalah maksud. Dan baka' adalah merupakan perkara makamat. Supaya kita kekal dengan Allah Ta'ala. Ingatan kita tu kekal dengan Allah Maksudnya, Jadi... Saya ingin saya yang baca. Kalau para ha. nabi lagi basuh, mereka tidak menunjukkan anak mereka terus kepada bapa' atau bimbing. fasting dalam jalan fana atau baqa. Sebab apabila nanti masuk ke dalam nama penyakit. Ah bila zaman nanti itu timbunan macam sekian-sekian. Dia para-para nabi juga mengalami ahwal-ahwal fana dan mereka juga mengalami ahwal-ahwal baqa. Tapi Ahwal fana' mereka tu kerana bukan maksud, maka tidak dibicarakan. Sebab apa? Yang dibicarakan dalam kehidupan para-para Nabi adalah maksud kehidupan mereka. Itu baka' mereka. Macam contohnya kehidupan Nabi SAW bertahanus di gua hirak. Ini adalah ahwal-ahwal fana' Nabi Awal-awal fana Nabi pada peringkat awal ni. Tapi kita tidak bicarakan sangat tentang kehidupan tu. Kita bicarakan tentang ahwal baka' Nabi. Bagaimana Nabi mendakwa, bagaimana Nabi berjihad, bagaimana Nabi mengatur kehidupan umat. Ahwal ha, baka' Nabi yang kita bicarakan. Kemudian, tapi dalam pengajian tasawuf, Sufiah, mana untuk pembaikan diri, pemulihan diri kita. Mana kita nak membaiki rohani kita? Maka kita kena ambil ahwal fana, tingkat permulaan. tertib sebagaimana yang telah diterbiarkan oleh Nabi saw ha? pada para sahabat, ada ha? para sahabat pada tabiin. Ini menerusi tasqiyah nafs dan tasufiah klu. Jadi berzikir mengingati Allah Subhanahu SWT yang berterusan eh? dan dalam masa yang sama memperbaiki diri kita tu dengan meninggalkan sifat-sifat yang mazmumah dan menghiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi berusaha atas pencapaian maqaman. Macam contohnya istiwa Rasulullah. Rasulullah sebut, aku ada satu masa, satu waktu yang tidak boleh diambil atau mahirnya dikatakan di dalam saya dan saya cinta itu di syarikat mana tadi dulu untuk semua keluarga seluruh waktu. Kalau so banding dia siapa dia rasul. Kemudian untuk semua eh aspek yang diyakinikan tu sangat. Kalau dalam macam macam. Untuk dalam seperti dalam eh untuk tahu juga semua orang. Itu cuma kerja kerajaan. Jadi Mila ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami fana mengalami fana. Am ha, mungkin boleh jadi maknanya ahwal kadang-kadang manusia itu dia akan hilang rasa kesedaran tentang wujud diri dia. Kehilangan rasa wujud diri dia. Tapi perkara itu dia adalah ahwal masuknya di datang dan pergi dia tidak akan buka kalat. Mana dia akan berlaku pada peringkat mana seseorang hamba itu berada dalam hubungan yang sangat rapat dengan Tuhannya sehingga hilang rasa wujud diri dia. Ibaratnya seperti mana kalau macam kalau kita kalau kita mungkin kita berilmu lah. Kita berilmu apabila kita duduk di samping orang yang lebih berilmu lagi. Kita rasa ilmu kita macam tak ada apa-apa macam ibaratnya kita pun duduk macam tak deliu aje sampai kita tak tahu tak tahu apa-apa begitu juga kalau kita berdampingan dengan zat Allah Subhanahu taala yang zat yang wajibul wujud ya. Maka apabila seseorang hamba tu berhubung dengan zat wajibul wujud ni dengan perhubungan yang akrab kedampingan ya. itu hampir Maka dia akan mencapai rasa seolah-olah diri dia pun tidak wujud. Ya dah. Jadi apabila seorang tu berhubung dengan Allah Taala dengan hubungan yang berterusan ataupun dengan tawajuh tujuannya sungguh-sungguh, ia dahsyat. Maka dia akan mencapai rasa kehilangan diri itu. Dan kita tahu siapakah orang yang paling paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wataala? Kalau bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai hubungan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau untuk dia mengalami ahwal rasa hilang wujud diri itu tidak mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak bersumpah apa pun, dia akan kata demi zat yang jiwa Muhammad di tangan. Dan diri dia pun tak ada apa-apa kuasa atas diri dia. Dan Allah lebih berkuasa daripada diri dia. Menunjukkan ahwal baqa dia apabila berhadapan dengan manusia. Jadi, ahwal bako' bermaksud kekekalan. Yeah. Kalau fana' tadi maksudnya kepupusan ataupun keterhapusan. Bako' bermaksud kekekalan. Jadi, ini adalah suatu istilah dalam uh, sufiah, dalam tarikat sufiah, dalam ilmu tasawuf, yang menggambarkan keadaan tertentu kehidupan seseorang dengan Allah Ta'ala. Ini menggambarkan kehidupan seseorang dengan Allah Ta'ala yang kerana dia dalam kehidupan dia itu berterusan dalam ingatan dia Dengan Allah Ta'ala Walaupun dia dalam urusan jual beli, perniagaan, bekerja, bertani dan sebagainya Kekal dia dalam perhubungan dia dengan Allah Ta'ala dalam kehidupan dia dalam apa jua aspek kehidupan dia walaupun waktu dia berseorang diri walaupun dia bersama anak isteri walaupun dia dengan sahabat sahabat walaupun dia dengan saudara mara walaupun dia dengan masyarakat walaupun dia dengan bersama apa jua lapisan sosial yang diduduk ingatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak terputus kekal itu yang dimasukkan dengan baqa dan baka' ini adalah merupakan suatu tingkatan yang datang dalam pengalaman seseorang salik tu sesudah dia mencapai fana. Yang ini seseorang salik, sesudah dia mencapai fana, barulah dia akan mencapai baka'. Ya? Jika orang yang tidak mencapai baka', kita akan mencapai baka'. Orang yang telah mencapai bakok, dia akan kekal bakok. Dia kalau jatuh balik tu atas dasar kelalaian dia tu. Tapi dalam kelalaian dia, ataupun mungkin dengan sebab dosa-dosa dia, ataupun dengan sebab maksiat dia, dia tetap ada ingatan yang tersembunyi dengan Allah Ta'ala. Dia mengenangkan dosa dia tidak taubat. Ya. Mana? bagi orang yang telah mencapai baqa' mustahil untuk dia luput ingatan dia terhadap Allah Taala. Kemudian dia akan mencapai suatu tahap yang berkekalan. Walaupun tak direct ber berterusan sangat, tapi maknanya dia dia tetap ada hubungan dia dengan Allah Taala dalam satu hari itu ...setiap hari ada perhubungan dia dengan Allah Ta'ala. Itu kekal lah. Ha, ini kalau sampai 4 bulan tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ha, itu masalah tu. Ha, sampai setahun tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, ha, itu masalah besar tu. Ha, jadi kalau kita setiap hari ada perhubungan dengan Allah Ta'ala... Ha, ...itu juga diistilahkan sebagai bakak juga. mana kita kekal dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam satu erti kata. Jadi bakak adalah... Ikatan ataupun hal keadaan yang paling tinggi yang perlu dicapai oleh seseorang salik itu, bagaimana bakar ini dia mula-mula dia bersifat hal, Di mana dia dah selalu fana, selalu mengalami ahwal fana, fana ahwal, ya. Tapi disebabkan selalu dia mengalami ahwal fana, sehingga menjadi kekal dalam diri dia. Bakal ahwal fana yang bermakruh dan itu dia termasuk ke dalam lingkungan maklumat. ...diistilahkan sebagai bakar. Maksudnya dia kekal dalam kefanakan dia itu. Maksudnya dia walaupun... fana, ...walaupun dia mengalami fana, ...itu tidak menghalang dia untuk... ...mempunyai hubungan dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Walaupun dia mengalami fana, ...itu tidak menghalang dia daripada bernikah kahwin. Walaupun dia mengalami fana itu tidak menghalang dia daripada kita mengatur kehidupan dia, anak isteri dia, perniagaan dia ataupun hubungan dia dengan saudara mara, sahabat anda, jiran tetangga dan sebagainya. Walaupun dia fana, maksudnya fana yang dialami itu sudah dia dah mangli dalam kehidupan dia tu. Sebab hari-hari benda yang sama juga hadapi. Jadi dia dah boleh kontrol, dia dah boleh mengawal. rasa hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu sehingga dia dapat sembunyikan dalam diri dia yang dizahirkan pada makhluk adalah hubungan dia tawajuh dia pada makhluk tapi tawajuh dia pada Allah Ta'ala di dalam diri dia tu disembunyikan sehingga tak ada siapa pun yang tahu hatta malaikat-malaikat pun tak tahu apabila seseorang tu dia ada hubungan yang kekal dengan Allah Ta'ala malaikat pun tak tahu dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala semua para para anbiya dan semua para para auliya mencapai tingkatan baqa para para wali mereka tu menjadi yang dimaksud di sini para para auliya wali-wali yang musam-musam itulah মানে semua wali-wali yang dah mencapai makam kewalian yang tinggi ni mereka ini telah mencapai tahap baqa. Mana mereka dah mengalami fana dalam hidup mereka tu. Ha, tahun-tahun ber tahun-tahun khanak dengan Allah Taala ya. Maka sehingga mereka kekal baqa dengan Allah Taala. Jadi para para anbiya memang semenjak mereka tu dilahirkan lagi Allah Taala dah tetapkan kena kenabian untuk mereka tu daripada mukaddar Allah Taala. Allah dah pilih siap-siap dah, dah dalam takdir dia tu. Ya, Jadi mereka tu Semenjak lahir lagi mereka tu dah ada hubungan takluk ingatan dengan Allah Ta'ala tu Dah nisbat tu dah kekal ada dah Ya Tapi para-para awliya Mereka perlu Mengalami ahwal fana Dan kekal dalam ahwal fana Dan dia perlu mengawal fana dia Ya Dia perlu mentadbir Menguruskan fana dia tu dengan elok Dan memahami ahwal fana dia tu dengan elok Sehinggalah dia kekal, bakok dalam ingatannya dengan Allah Ta'ala. Baik dalam waktu berseorangan ataupun dalam keramaian bersama dengan manusia yang lain. Kalau di dalam mahasiswa ini, akhwal peranak yeah. ini, dia biasa berkumpul dengan di jalan setelah ketika ketika di waktu malam. Nabi sakit sesuai dengan penyakit. Nabi itu mengatakan pasukan di dalam masyarakat dari masyarakat. Nabi itu datang dengan dengan kekuatan Allah. Nabi tolak. Saya bukan sakit terlihat. Saya melihat lalu pergi. Saya tadikan ayat Quran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 itu kita perlu dalam bimbingan dan asas bukan Allah semua mungkin orang orang dalam Siapa pun kita boleh dengan orang orang. Semuanya. dalam itu. Saya kalau macam saya bercakap dalam persidangan Malaysia, dalam dalam Malaysia itu memang dibalakan ini semua. Ya memang kita di, bukan kata dalam tarikat nasabandi saja, bahkan dalam uh, pembelajaran disiplin ilmu mutarikat ini kita hendak mencapai rasa kebersertaan dengan Allah Taala sehingga apa yang kita lihat semuanya kita nampak ada hubungan dengan Allah Taala Jadi apabila pada satu peringkat kita mula melihat setiap apa yang berlaku yang bergerak yang diam itu semuanya adalah dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sehingga setiap Perbuatan-perbuatan kita tu semuanya berlaku menurut takdir kehendak Allah Subhanahu Wataala. Ini dia akan mencapai fana. Dan kita bukan kata uh, sekali sekala jadi disuruh melihat tu. Kita disuruh dawam, dawam berterusan. Maksudnya setiap, sebenarnya setiap hari, setiap detik, setiap saat nafas kita keluar masuk, semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu okay? Wataala. Kita disuruh memerhatikan. Afalah yang suruh nak ilar ibu nikah Allah taala suruh perhatikan bagaimana uta diciptakan, wahila sama ikah farufiat, dan bagaimana langit ditinggikan, wahila jibali kah fanausibat dan bagaimana gunung ganang ya. dipasakkan temu kebumi ini, wahila ardi kah fasutihat dan bagaimana bumi ini Allah taala hamparkan. Jadi ini awak tak suruh perhatikan. FALYAN ZURIL MIMMA FULIK. Awak tak suruh perhatikan insan tu diciptakan daripada apa? Fulik memma indah diciptakan daripada air seripati yang hina. Yakruju mimba nyusul bivat tarawib yang keluar daripada antara sulbi nah, ha, pelan subi itu. Jadi ini awak tak suruh perhatikan juga mana dalam setiap kehidupan kita ni turunnya hujan perubahan siang malam ya penciptaan apa yang ada di langit bulan bintang hari apa yang ada di bumi ya, tanah angin api air dan sebagainya semuanya Allah tak nak suruh perhatikan taluq ta hubungan itu dengan Allah Subhanahu taala. Allah taala, takdir urusan ciptaan dan semuanya itu. Di situlah akan menyebabkan akan membawa seorang hamba itu fana dalam memerhatikan, melihat af'al perbuatan Allah taala, melihat sifat-sifat Allah Subhanahu Penzahiran itu Allah taala jadikan pada makhluk-makhluk Makhluk-makhluk adalah mazhar, tempat Allah taala nazahirkan tajalli-tajalli. Baik tajalli fi'li ke ini tajali terjadi af'al dia ataupun tajali-tajali yang berbentuk sifat dia ke? Aku ya. taklah akan tajalikan itu pada makhluk. Dia <tik> pada daripada peringkat awal lagi. Bila mana kita ...mula berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini kita mula nak mengisbatkan Allah. Segala-galanya Allah. Ha, dengan zikir Ismuzad tu kita isbat. Kita isbatkan Allah. Segala-galanya Allah. Ha, dan bila kita zikir, nafi isbat. Kita nafikan segala yang lain. Kita isbatkan balik hanya Allah. Allahu la ilaha illahu. Kemudian kita isbatkan Allah dulu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah semua Allah. Kemudian baru kita belajar nafi isbat Kita menafikan segala sesuatu yang selain daripada Allah tu. Dan kita isbatkan kembali hanya Allah. Tiada lain selain Allah. Kita ada satu perkataan yang sudah di. Dia pula menanggung. Dia pula menanggung. Dia pula menanggung. Dia secara tidak akan mampu. membalas atau menanggung. Kata-kata kerana -kata, Sebab dia memandang dengan muda Mereka akan bawa makalah Mereka tidak mampu Kalau pada perayaan ah, Mana pada sudut itu dia melihat tu, Mana pada Pada pihak diri dia sendiri itu Tidak ada apa-apa daya Kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki Semua yang berlaku Dengan izin daripada Allah SWT Jadi untuk mencapai Bakak ialah untuk mencapai keberkekalan Perhubungan secara batin Dengan Allah Ta'ala Ada hubungan kita yang berterusan dengan Allah Ta'ala Sentiasa Baik Pada pada istilah tarikat Tadi kita melihat uh, Fana dan bakak pada sudut Istilah kaum sufiah ya. Pada istilah tarikat Pada sisi Masyai-masyai ahli tarikat ya. Fana ialah Apabila salik Mengalami keterlupaan Terhadap masiwallah Apabila salik mengalami Keterlupaan terhadap masiwallah yang ini sesuatu yang selain Allah, inilah yang dikatakan sebagai fana. Pada istilah ahli tarikat, apabila seseorang salib mengalami keterlupaan terhadap ma si wa Allah, ya, maka itulah yang dikatakan sebagai fana. Dan yang dimaksudkan dengan ma si Allah ni adalah segala sesuatu yang selain daripada Allah. Sesuatu yang selain Allah adalah masih wabah. Jadi keadaan hasti mutlak, Hak Taala menenggelami dan menguasai ke atas zahir dan batin salik. Jadi kesedaran salik tu tenggelam dalam memandang kepada wujud mutlak Allah Subhanahu Wataala, hingga diri dia rasa dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wataala, sehingga dia dia merasakan diri dia tenggelam dalam Lautan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal keadaannya Tenggelam tu Berlaku pada dirinya secara zahir dan batin Sehingga pada zahirnya pun Dia lupa terhadap diri dia Lupa nak menguruskan tubuh badan dia sebagainya Kadang-kadang orang peringkat awal Salik-salik ya, peringkat awal Murid tu kadang-kadang dia sampai apa Mandi pun lupa ha, Sampai lupalah nak menguruskan diri dia ha, Gosok gigi pun lupa Ya Ya ha kerana fana dia dengan Allah Ta'ala seronoknya dia tenggelam dalam lautan cinta mahabbat dengan Allah Ta'ala sehingga mana keadaan fana yang diistilahkan oleh ahli tarikat ialah bahawa seseorang salik itu dimerasakan wujud izafi dirinya tidak lagi dapat diiktibarkan mana kewujudan diri dia tu sebagai wujud izhafi tu Tak ada, tak boleh diiktibarkan apa-apa Tak ada apa yang boleh diiktibarkan ya? ha? Hanya berbentuk waham Sebab benda mana kesedaran dia membawa pada Kesedaran bahu diri dia tu madum ma semata-mata ya? Jadi apa benda yang madum ma apa benda yang nak diiktibarkan Atas perkara yang ma'lum, benda yang tak ada Ya tak? Jadi diri dia tu dirasakan seolah-olah Tak ada apa yang boleh diambil diiktibar atas diri aku ni semua sampai begitu kesedaran fanah dia tu dia datang sehingga rasa wujud diri itu lenyap lebur ha. dan hanya yang hadir yang mustahdirah adalah wujud hakiki dia hanya merasakan wujud wujud hakiki saja yang ada itu wujud Allah Subhanahu wa selain daripada wujud Allah taala dirasakannya tak ada apa-apa, nak ambil Itibar apa, nak ambil apa manfaat Daripada wujud yang tak ada hakiki Tak ada hakikat tu Hanya dengan wujud yang hakiki saja Dapat kita sandarkan Sebarang pengharapan permohonan, doa, hajat ya? Kalau sesuatu Zat yang wujudnya tu tak ada Apa benda yang kita boleh ambil Manfaat daripada diri dia, nak hadapkan masalah Nak mengadu apa pun tak boleh Ya, Macam orang kafe Menghadap kepada berhala Dia minta doa dengan berhala Apa faedahnya? Ya. Berhala itu tak ada apa-apa puasanya Sebab apa? pada hakikatnya Segala sesuatu selain Allah Ta'ala Tidak wujud ya. Wujud yang hakiki hanya Allah Ta'ala Wujud selain pada Allah Ta'ala ni Hanyalah wujud izhafi Dan wujud izhafi ini tak ada apa yang dapat diambil ikhtibar daripada ini. Tidak ada apa-apa daya dan tidak ada apa-apa kuasa. Seseorang hamba yang mencapai fana akan menurut keredoan Allah SWT. Ini seseorang yang dah mencapai fana, dia akan ikut apa sahaja kehendak Allah Taala. Apa sahaja yang Allah Taala reda, itulah yang dia akan buat. Kerana maksud dia untuk mencari keredoan Allah Ta'ala. ilahi Dia akan menurut keredoan Allah Ta'ala. Dan mengikut apa yang disukai Allah Ta'ala. Dan dengan anggota tubuh badannya. Dia akan. Menghindarkan diri dia daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ini Dia akan. Mengawal anggota tubuh badannya Supaya tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat Atau perbuatan-perbuatan fahsyak mungkar ha? Yang bertentangan dengan Kerebaan Allah SWT Jadi inilah yang dimakfumkan Daripada Firman Allah SWT Daripada surah Ar-Rahman Masih bacakan tadi A'udzubillahimna syaitanir rajim Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yamun dalam ayat ini mengandungi pengertian tentang fana dan baqa Mafhum pengertian asal bagi fana dan baqa ada terkandung dalam ayat ini berdasarkan kepada ayat ini ayat 26 dan 27 surah ar-rahman kita pergi tengok surah ar-rahman ayat yang ke-26 dan 27 kuluman alaiha fan wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram apa maksudnya daripada ayat ini kulluman alaiha fan setiap sesuatu segala apa yang ada di atasnya yang ini di atas muka bumi itu di alam maya ini akan binasa fan fan itu bermakna fana waya baqa dan yang kekal ini menunjukkan kepada baqa waya baqa dan yang kekal apa yang kekal wajhu rabbika wajah tuhanmu jadi wajah tuhanmu maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala zul jalal wal ikram yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu sahajalah yang akan kekal abadi tidak akan mengalami dinasa fana baik, seterusnya saya akan nyatakan tentang mafhum pengertian ta'luq ma' siwa Allah, yang dimasukkan dengan ta'luq ma' siwa Allah, ta'luq dengan sesuatu yang selain Allah Ta'luq ma'asihullah ni terbahagi kepada dua. Ta'luq Ta ma'asihullah. Terbahagi kepada siwa Allah, ini ta'aluk, ma' siwa Allah ta'aluk dengan, dengan sesuatu yang selain Allah tu, ada yang berlaku pada amfus, ada yang berlaku pada afal. jadi hubungan dengan selain Allah pada luar diri dan pada dalam diri, maksudnya jadi ma' Allah ni artinya sesuatu yang selain Allah ma' artinya segala sesuatu siwa, artinya selain Allah, artinya Allah ya yeah. sesuatu yang selain Allah terbahagi kepada dua iaitu afaq dan anfus ini yang dimaksudkan dengan afaq adalah seluruh kainat ini seluruh makhluk dan ini apa yang ada di luar diri kita ni semua ciptaan-ciptaan Allah Taala yang ada di luar diri kita ni semuanya adalah afaq yang dimaksudkan dengan anfus itu zat diri kita sendiri ha zat diri kita sendiri Apabila seseorang salik, dia mengalami fana Maka dia mengalami keterlupaan terhadap mahasiswa Jadi bermaksud Keterlupaan terhadap mahasiswa bermaksud bahawa Salik tiada lagi ilmu pengetahuan berkenaan kainan Dia lupa tentang apa yang ada di luar dia Di alam afak ni dia <coughs> Lupa Dan tiada lagi pengetahuan tentang zat dirinya dan dia tentang alam anfus diri dia pun dilupa. Dan inilah yang dikatakan sebagai fana. Ini kesedaran dia tentang alam al pun hilang. Kesedaran dia tentang alam anfus diri dia pun hilang. Apa yang berlaku di luar diri dia. Ya? Orang macam rumah ke rumah terbakar kan dia tak tahu. Saya tak ambil tahu pun. Ha? Apa yang berlaku dalam diri dia. Ha? ...tak mandi ke, demam ke, lapar ke... Eh? ...itu pun dia tak hiraukan lagi dah. Eh? Kerana dia sudah majnun dengan Allah Ta'ala. Mabuk ingatan dia dengan Allah Ta'ala. Tenggelam ingatan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan fana. Apabila... ...keterlupaan terhadap ma' siwallah... ...yang berada di alam afaq dan di alam anfus itu... Maka itu dinamakan fana. Atau dapat kita fahamkan bahawa masihwa bermaksud segala sesuatu benda atau perkara yang tiada sebarang takluk dengan Allah Taala. Jadi maksudkan masihwa tu, masihwa Allah tu segala sesuatu yang tidak ada takluk sebarang takluk pun dengan Allah Taala. Kalau macam nabi-nabi, nabi-nabi kita nak istilahkan sebagai. Nabi-Nabi bukan masiw Allah Sebab apa mereka adalah Orang-orang yang ada Ta'aluk perhubungan dengan Allah Ta'ala Mereka mengajak manusia kepada Allah Ta'ala Ya Begitu juga Al-Quran Al-Quran meskipun dia kalam dia sifat Allah Ta'ala ya? Tapi dia bukan masiw Allah Sebab dia juga adalah membawa kita kepada ingatan Kepada Allah Ta'ala Begitu juga Kaabah, Ya Meskipun pada zahirnya dia adalah batu Ya, himpunan batu-batu yang dibangunkan, Tapi disebabkan dia adalah Baitullah ya, Rumah Allah Maka dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala Dengan kita bertawajuh Kepada dia, seolah-olah kita bertawajuh kepada Allah Ta'ala Dia sebagai rabita Wasilah untuk kita menghadap Allah Ta'ala Maka dia bukan mahasil Allah Yang diertikan sebagai mahasil Allah Adalah segala sesuatu Yang tidak ada sebarang hubungan nisbat, ta'aluk dengan Allah Ta'ala langsung Ya, Itu dimasukkan dengan Masiw Allah Jadi sesuatu yang mempunyai takluk Dengan hak Ta'ala Bukanlah dianggap sebagai masiw Allah ha? Contohnya para-para awliya Alainna awliya Allahi la khawfun la, la khawfun alaihim Walahum yahzanun ha? Sesungguhnya para-para awliya Allah itu Tidak ada rasa khawf Ketakutan, kegentaran Walahum yahzanun Dan tidak ada rasa bimbang dalam diri mereka jadi, para-para awliya Allah ni, contohnya kalau kita tengah-tengah berzikir, kata kan? ha. ingatan kita kepada seseorang wali tu datang, muncul. Ha. Jadi, kalau orang tak tahu, mungkin dia anggap itu iblis ke syaitan ke gangguan ke apa. Ke. Tapi sebenarnya itu bukan masih Allah. Dia ada ta'aluk hubungan dengan Allah. Rohaniah para-para awliya. Mana dia datang dalam... Gambaran misal kita Ataupun dalam kesedaran kita pada Pada Rohaniah secara rohaniah Ingatan kita tu terlintas kepada mereka Dengan ingatan kita kepada Awliya Allah Ta'ala tadi Dia akan membawa kita kepada suatu ingatan Hubungan dengan Allah Ta'ala Nampak tak? Jadi itu yang dimaksudkan dengan wasilah wasilah perhubungan dengan kita mengingati seseorang wali contohnya Syekh Abdul Qadir Jaelani ya ataupun Syah Bahuddin Na ini dengan kita mengingati mereka-mereka ni masyay masyayih ni dia akan membawa kita kepada nisbat perhubungan penghampiran dengan Allah Taala tapi kita kena bertanggungjawab suruh-suruhlah kita ada hubungan maksud hubungan itu bukan setakat ingatannya, dia kenalah hadiah amam-amam baca Fatihah ke ya ha, baca pun Allah ke baca zikir ke selawat ke kita ada hadiah amalan amalan rohaniah kepada roh-roh arwah ni. ya maka kita akan dapat membina kehubungan dengan mereka ya jadi bertakluk dengan mereka bukan berarti bertakluk dengan mengasihi Allah sebab mereka adalah orang-orang yang ruhaniyah-ruhannya yang ada perhubungan dengan Allah Taala. Sama tak? Dengan kita mencintai para-para wali Allah, mengasihi mereka, itu juga akan mendatangkan, mengakibatkan mendatangkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita. Sebab apa kita mengasihi orang-orang yang mendapat pewarisan ilmu daripada Allah Taala. Ilmu ilmu para-para amiya, tak ada pada alim ulama, perawi -per dia. Maka kita dengan kita menghormati mereka, mengasihi mereka ibarat kita mengasihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghadiri majlis mereka, seolah-olah kita menghadiri majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan kita mendapatkan rasa cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah menjadi landasan asbab untuk kita mendapat cinta Allah Taala. Apabila Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada seseorang, maka Allah Taala juga akan cinta. yes saya percaya ke arah kepada pada ada ada di sana 93 24 28 ya alhamdulillah dia kemudian bila kita tolong dengan mereka kita tahu kita perlu kalau kita mesti kita kita yang ada masalah saya kita itu sebabkan kita dulu saya sampai satu hari yang kepada politik Ya. Itu adalah membantu. Maknanya ingatan kita kepada masya-masyaeh kepada orang-orang soleh kau-kau para, -para ambia atau para-para aulia dalam hati kita itu semuanya akan membantu pendekatan taqarrub sebab apa dengan kita mengingati tazkirah para-para solha para-para solihin dia akan menyebabkan turunnya rahmat turunnya rahmat turunnya sakinah ketenangan rahmat itu terutamo sekali sebab apa dengan kita mengingati riwayat hidup mereka, ahwal-ahwal mereka, makamat-makamat mereka, perjuangan jahadah mereka, sirah mereka, ya? Maka itu semua dia akan memberikan satu inspirasi kepada diri kita. Dorongan untuk kita mencontohi ahwal-ahwal dan makamat mereka. Maka itu adalah sebab untuk kita mengubah diri kita, mengislahkan batin kita, mentazkiahkan nafsu kita, mentasfiahkan kalbu kita, ya bahawa dia akan berlaku satu proses secara batiniah, makna untuk membaik memulihkan diri kita tu menjadi orang yang lebih baik. Ha kalau kita dah baik dah dengan kutip teringat masih itu kita pun nak jadi macam masih itu. Ha, dia akan bawa kita kepada satu peningkatan cita-cita keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Kalau boleh nak sampai level yang lebih tinggi sukuannya macam masih itu. apa tak? Walaupun kita tahu kedudukannya sangat tinggi, tapi kalau kita dapat capai level dia tu Kebukaan itu, anda kita seolah-olah kita dapat rasa confirm pasti bahawa kita juga ada peningkatan dalam uh, rohannya. Jadi pembahagian takluk dengan masih Allah, takluk masih ni ada terbagi kepada beberapa bahagian. Ya. Ada tiga bahagian, tiga keadaan. Ya. Takluk masih ada dalam tiga keadaan. Ya. Takluk masih Allah. Ada tiga keadaan. Ada ta'alluq yang bersifat mahmul. Ta'alluq yang bersifat mahmul. Dan ada ta'alluq ta yang bersifat lazim. Dan ada ta'alluq yang bersifat furu'. allahu masih Allah ada tiga keadaan. Takluk yang bersifat mahmud, eh uh, ini iaitu takluk yang bersifat terpuji. Ini ya? segala sesuatu yang selain Allah, dia selain Allah, dia bukan Allah, ya. Tapi berta'aluk dengan mereka tu adalah terpuji. Yeah. Mahmud artinya terpuji Mazmum artinya tercela ya. Terpuji Jadi mazmum tercela Terubah dibulihkan Boleh. Jadi, ada takluk Masihullah yang mahmud, yang terpuji. Maksudnya, kalau kita ada takluk dengan Masihullah tersebut, maksudnya, dia, dia akan membawa kita satu uh, peningkatan makam. Ya. Contohnya, seperti menyebukkan diri dalam pembelajaran ilmu. Ya hadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan khasnya ilmu pengetahuan tentang ilmu agama lah, ya? dan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama hamba dan sebagainya ya? jadi kita membina takluk kita contohnya memberi makan orang miskin tolong anak yatim ya? menolong, menolong orang dalam kesusahan ya Membantu orang yang kelaparan contohnya. Jadi itu kita membina takluk dengan masih Allah. Tapi perhubungan takluk yang tu Allah suka. Namanya Allah suka kita melakukan kebaikan, kebajikan, memberi makan orang miskin, menolong orang susah, orang yang tak ada pakaian kita bagi pakaian, orang yang sakit kita ziarah Jadi meskipun kita membina takluk berhubungan dengan masih Allah, tapi Allah suka. Ya, tindakan tersebut Allah suka. Tindakan yang mahmud, yang terpuji. Kemudian ada juga ta'luq ma'siwallah yang mazmum. Yang mazmum ni yang tercela. Contohnya, seperti urusan perkara-perkara kemaksihatan. Ha. Dan adat-adat kebiasaan jahiliah. Atau tabiat-tabiat yang buruk. Yang tidak diriabai Allah Ta'ala. Jadi ta'luq ma'siwallah yang bersifat tercela tu hendaklah kita jauhi. Mana kita kena tinggalkan. Jadi di sana ada, ada juga... Ta'luq masiwallah yang mubah Yang diperbolehkan Contohnya seperti perkara-perkara Yang berhubungan dengan makhluk Dan ilmu pengetahuan Duniawi Contohnya ilmu geografi Ilmu alam Ilmu Pembangunan Ilmu pertanian Ilmu perikanan Dan sebagainya Ini kita berta'aluk dengan mahasiswa Allah juga. Tapi, dibolehkan. Sebab apa? Demi kemaslahatan kehidupan penghidupan manusia secara amnya. Ya? Dengan syarat bahawa dirinya tidak terperangkap secara keseluruhan. Habiskan hidup dia, mati dia untuk itu. Tak ada masa untuk Allah langsung. Ha, tak bolehlah macam itu. Ya? Boleh. Kita ada taklub hubungan nak bawa kapal terbang ke apa ke. Nak bawa helikopter ke. Nak bawa kapal selam ke. <gak> nak bawa traktor ke. Ha. Nak belajar, nak ambil lesen. Ya. Nak bawa motosikal ke. Nak bawa kereta ke. Boleh. Ada taklub dengan belajar ilmu-ilmu tersebut. Tapi janganlah tenggelam dalam itu. Ya. Asyik dengan itu saja. Dan sebaik-baiknya kalau kita bertakluk dengan perkara-perkara duniawi tersebut Yang diperbolehkan itu Kita manfaatkan untuk maksud agama Barulah dia akan mendatangkan faedah Dia akan menjadikannya sebagai mahmud Terpuji mula Baik seterusnya saya akan nyatakan tentang Dua darjat Dua darjat fana Fanak terbahagi kepada dua darjah Yang pertama Fanak secara waqii Yang ini berlaku Pada diri dia Secara waqii ni Maksudnya bahawa salik Berhasil Meninggalkan segala jenis dosa-dosa Dan segala kecintaan Terhadap mahasiswa Terkeluar dari hati ini dinamakan fana' waq'i Waq'i Macam ja al-waq'i'ah ha? Ini fana' waq'i Fana' waq'i ini berlaku bila mana salik berhasil meninggalkan segala jenis dosa-dosa Tak ada satu lagi dosa dalam kehidupan dia ya? Semuanya dapat ditinggalkan Dan segala kecintaan mahabbat dia terhadap mahasiswa Terkeluar habis daripada hatinya, tak ada lagi takluk hubungan kecintaan terhadap segala sesuatu selain Allah. Baik yang mazmum, baik yang mubah. Yang kedua Darjat fana ilmi. Fana ilmi ini fana pada ilmu, fana pada ilmu pengetahuan. Jadi dimasukkan dengan fana ilmi ni ialah bahawa segala ma siwallah yang selain Allah ni menjadi terkeluar dari hati. Segala ingatan terhadap ma siwallah tu terkeluar daripada hati salik tadi tu pada martabat ilmi, yakni tidak ada lagi takluk ilmi. Tidak ada lagi takluk secara pengetahuan dengan segala sesuatu. Jadi fana ilmi ini akan membawa seseorang salik itu mencapai ingatan terhadap Allah Ta'ala dengan ingatan yang sungguh-sungguh. Ini secara ilminya pada pengetahuan, kesedaran pengetahuan dia itu tidak ada lagi takluk dengan segala sesuatu selain Allah. Jadi ta'luq ilmu, pengetahuan dalam fikirannya itu hanya tertumpu untuk mengetahui tentang Allah Taala saja. Fana dia terhadap segala sesuatu selain Allah, hanya tertumpu untuk Allah Taala saja. Pada kesedaran pengetahuan dia. Pada tahap ilmu pada tahap ilmu dia. Kemudian fana terbahagi kepada beberapa keadaan ada juga fana pada khalq ataupun ni fana khalq ha fana khalq bermaksud tiada rasa pengharapan dan ketakutan terhadap makhluk jadi makhluk ni semua menjadi fana bagi dia fana khalq khalq bermakna makhluk fana makhluk ha maknanya dia rasa makhluk ni tidak ada apa-apa Daya dan upaya untuk memberikan manfaat Maupun mudarat Jadi tidak ada rasa pengharapan Terhadap makhluk Dan tidak ada rasa ketakutan Terhadap makhluk Sebab apa dia tahu makhluk tidak ada apa-apa daya upaya, Tidak ada kuasa apa-apa Yang berkuasa hanya Allah Pengharapan dan ketakutannya Hanya dihadapkan kepada Allah Ta'ala Jadi apabila seseorang itu mengalami Ahwal yang sedemikian Maka dia dinamakan khanak khalaq tak nak dengan makhluk ha. Dengan makhluk dia tak nak minta apa langsung dah Harap pun tak nak Takut dah petah lagi ha. Langsung tak takut dia dengan makhluk Ular ke kalau jengking ke Datang naga sekalipun Dia tak tak takutnya Dia tak takutnya hmm. Haa, tak takut rimau, tak takut gajah mana mereka tu fanaq khalaq. Tak takut apa dah, takut dengan Allah je. Ha. Ha, Sebenar-benar takutnya hanya dengan Allah Ta'ala je. Apabila kita dapat hadapkan ketakutan kita hanya kepada Allah, Allah akan tunjukkan semua makhluk-makhluk ni takut getar gitu. kita. Tapi kalau kita nak tunjuk berani dengan Allah, Ah, nanti ada lah makhluk-makhluk yang akan datang mencabar kita. Kemudian ada fana' hawa. Fana' hawa ni artinya tiada rasa keinginan selain zat hak Ta'ala. Benda-benda yang selain daripada Allah Ta'ala semua tak ada, tak ada berakhirnya. Haa. Keinginannya, rasa kehendaknya itu hanya tertumpu untuk Allah Ta'ala. Tak ada lagi rasa keinginan terhadap selain zat hak Ta'ala. Hanya zat hak Ta'ala menjadi jadi maksudnya. Ilahi anta maksudi. Waribuaka maqlubi. Jadi, apabila mengalami keinginan hanya untuk mengharapkan Allah, mengharapkan reba Allah Ta'ala, mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala... Tiada lagi rasa keinginan selain daripada Allah Ta'ala. Maka ini dinamakan sebagai fanak hawa. Fanak keinginan. Kemudian ada fanak iradah. Fanak iradah. Fanak iradah ni berarti tiada sebarang perasaan berkehendak. Tak ada apa benda pun. Nak apa pun tak ada. Makan pun tak nak, minum pun tak nak. Ya. Keselesaan pun tak nak ya. Dia tidak ada apa kehendak pun Kita kalau biasa Kita ada macam-macam kehendak aja. Kalau makan tu kita nak makan yang macam mana macam Ada kehendak juga. Kalau nak minum tu nak air yang macam mana Ada kehendak-kehendak Ya, Kalau kita nak naik kenderaan tu Kenderaan yang macam mana Kita ada kehendak-kehendak Yang tertentu Jadi seseorang Salik yang mengalami Fana iradah Tiada sebarang perasaan berkehendak. Perasaan berkehendak pun tak ada. Sampai tak tahu nak apa. Ha, jadi dia mengalami fana. Fana pada iradah, pada kehendak tu tak tahu dia nak apa pun tak tahu. Tak ada apa kehendak dalam diri dia. Ya? Ha, kalau orang yang tak ada mengalami fana ni macam-macam kehendak dia. Nak makan burger, nak makan sate, kalau kehendak tentang makan itulah. Ha, kalau tentang pakaian pula au nak pakai baju yang mahal-mahal, ha, nak pakai jam tangan yang mahal-mahal kasut mahal-mahal, kehendak macam-macam tapi kalau orang yang fanak iradah ni mati habis segala kehendak apa pun tak nak, janji tutup arat dah cukup dah, Alhamdulillah dah betul. Ha, janji ada pakaian cukup dah ha, janji ada makanan cukup dah ya. dia mencapai sifat anak, zuhur jadi apabila diterapkan makamat dalam diri dia maka dia akan mengalami fanak ni anak pada iradah, anak pada hawa, ya? anak pada khalaq. Dan satu lagi fanak fi'il. Fanak fi'il berarti menganggap segala perbuatan tu bukan perbuatan dia. Mana perbuatan Allah Taala. Tiada menganggap perbuatannya sebagai perbuatannya, tapi menganggap segala perbuatannya itu semuanya dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala dengan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang fana' fi'il ni Dia terbahagi kepada dua Ada hal keadaan fana' fi'il Pada keadaan yang pertamanya Di mana Hamba Hanyalah sebagai alat Dan hak ta'ala sebagai fa'il ya? Dalam pengalaman fana' fi'ili ni Seseorang salik tu dia akan mengalami sama ada Daripada salah satu daripada dua Hal keadaan Hal keadaan fana ni. Yang pertama hal keadaan yang pertama adalah Bahawa hamba dia merasakan dirinya tu Sebagai alat Dan hak ta'ala sebagai fa'il Pelakunya Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Anfal Cuba kita tengok dalam surah Al-Anfal Ayat 17 Allah Ta'ala berfirman Aguzulillahi min al-shaytanir rajim, fālam taqtoluhum, walākin Allāh qataluhum, wama ramayt azramayt, walākin Allāh ramā. Wal-yubli al-mu'minin minhu bila anhasana, innallāh sami'ul dalam ayat ini Allah Taala nyatakan maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Falam taqtuluhum kamu bukan membunuh mereka kamu sekali-kali tak bunuh mereka. Walakin Allah qataluhum akan tetapi sungguhnya Allah Taala yang membunuh mereka. Wama ramaita id ramaita bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar. Walakin Allah haramah Tetapi Allah yang melontarkan Jadi Dalam hal Keadaan ini Dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan Bahawa hamba adalah sebagai alat saja Untuk Allah Ta'ala melontarkan Hamba hanya sebagai alat saja Untuk Allah Ta'ala yang membunuh Falam taqtuluhum Bukan kamu yang membunuh mereka Kamu hanya sebagai alat saja Allah Ta'ala nyatakan Walakin Allah qatalahum. Akan tapi Allah yang membunuh mereka. Kamu hanya sebagai alat saja. Kamu angkat pedang kamu, kamu angkat panah kamu, lembing kamu, senjata kamu, ya, membunuh mereka. Bukan kamu yang membunuh mereka, Allah kata. Nampak? Jadi hamba sebagai alat dan Allah sebagai fa'il. Nampak? Jadi dengan memandang ini salik akan fana. Hamba akan fana. Ha, bukan kami yang membunuh. Allah SWT Dia akan fana Memendamkan kepada Hal keadaan tersebut Jadi dia maksud daripada ayat tadi Allah SWT ta nyatakan apa Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka ya. Akan tetapi Allah yang membunuh mereka Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar Tetapi Allah yang melempar Allah berbuat demikian untuk apa? Untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu terjemahan daripada ayat yang ke-17 daripada surah Al-Anfal. Ha sebab apa mereka menghayati ayat tu muraqabah atas ayat tu dan menghasilkan Lipahan furnya daripada ayat tu hikmah hikmat daripada ayat tu jadi ha mereka sehingga mereka fana dengan ayat tu mereka menghasilkan baqa dengan ayat tu kekal mereka beramal dengan ayat tu mewiridkan kalimah ayat-ayat tu jadi hmm. Hmm. Ha. inilah zikir ketika Puan. perang. Ketika perang memang zikir inilah. Ha. Allahu akuna wa ma'aaka. Allahu ta'ala menjadi kekuatan dan pertolongan kedua-dua kali. Laa ta'arudullahu alladhi kita. Ketika ini menjadi dia ke negeri di Jadi dimasukkan. Dia akan menghasilkan dana. Jadi apabila Allah Taala nyatakan ayat ini ini untuk Allah Taala beri kesedaran kepada orang-orang yang menganggap mereka yang melakukan jenakan. Ha. dan bila mereka nak rasa bangga ha, dengan mereka dah berjaya membodoh orang kafir. Jadi mereka dah rasa hebat diri. Jadi Allah Taala bagi tahu katakan dengan firman-Nya tu bagi kesedaran supaya mereka tu kembali serahkan segala amal kebaikan mereka dalam Lawan orang kafir tadi itu ha? Berjaya mereka, menangnya mereka dalam pertempuran itu Semua itu dengan Dengan kehendak Allah Ta'ala Dengan pudrat Allah Ta'ala okay? Tidak akan jadi sombong Tidak akan jadi anggur ha, Terpelihara daripada sebabnya Itu Satu sudut Fana' fi'li yang mana hamba melihat dirinya sebagai alat Dan Allah sebagai fa'il pelakunya Pada satu sudut yang lain Padahal keadaan yang kedua Adalah bila mana hamba melihat keadaan dirinya sebagai fa'il Dan Allah sebagai alatnya pula ya, Dalam ayat Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kudusi ya, Hadis La yazalu abdi ya taqarrabu ilaya bin nawafili hatta ahbabtuhu jadi, jika aku mencintainya, maka aku mendengarnya yang dia dengar, melihatnya yang dia lihat, dan sebagainya. Atau seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Allah nyatakan, hamba-Ku yang mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan na'awil, ini yani amalan-amalan sunat, hatta sehingga. Ahabbtuhu aku cinta padanya aku kasih padanya aku suka dengan amalan nawafilnya yang berterusan tadi tu Fa idha ahabbtuhu apabila aku cinta padanya fakuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi maka akulah menjadi pendengaran untuknya yang dia mendengarnya dan wa basarahu allazi yabsuru bihi dan akulah menjadi pandangannya yang mana dia memandang nampak jadi dalam hal keadaan yang kedua ini Hamba sebagai Fa'il Pelaku Dan Allah sebagai alatnya pula Hamba memandang Tapi Allah dia memandang dengan Allah Hamba melihat Tapi melihat dengan Allah Hamba mendengar Tapi mendengar dengan Allah Hamba bergerak Tapi bergerak dengan Allah ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Fana' fi'li ya. Ada dua martabat fana' fi'li satu, bila mana hamba melihat dirinya sebagai alat Dan Allah sebagai fa'il Pada satu tahap dan kedua Hamba melihat dirinya sebagai fa'il dan Allah sebagai alat Bagaimana kita ingin terlambat lagi Hamba sebagai alat hmm. Allah sebagai pelangguan hmm. Ini macam sebatang biasa Kita lah. ingin hmm. terlambat hmm. Itu yang bawa Hmm. hamba sebagai Jadi pada mananya dia seseorang hamba tu dia akan melihat hal keadaan fana itu dalam dua keadaan ni pada waktu-waktu yang tertentu bukannya pada satu masa. Ini hmm. dalam satu-satu keadaan tertentu sebab ahwal fana ni dia datang dan pergi dan ahwal fana ni tu dia berbeza-beza bukannya dalam satu bentuk bukannya dalam satu satu sudut pemahaman saja. Maknanya mungkin hari ini fana yang kita alami lain dan esok kita akan mengalami fana juga tapi fana kita tu dalam satu bentuk yang lain. Sebab Allah Taala Maha Kaya. Ya, Allah Taala tidak hanya jadikan satu jenis fana aja. Ya. Okay. Apa takrifan tentang fana yang kita nyatakan tadi itu, itu antara ahwal-ahwal fana yang ulama-ulama masyayikh kita dapat Dapat istilahkan, mereka dapat tarifkan tentang pengalaman-pengalaman fana yang ketentu itu. Jadi banyak lagi pengalaman fana sebenarnya. Ada fana keli, uh, ada fana, fana sifati, ada fana zati. Ya. Jadi ada fana fi syeikh, ada fana fi mashayikh, ada fana fi rasul, ada fana fi Allah. Jadi fana ini ada mengalami aina macam-macam pada hal keadaan yang tertentu ada pengalaman fana yang tertentu. Ini bukan hanya ada satu jenis fana sahaja Pengalaman fana pada hal-hal keadaan tertentu Itu pun berbeza-beza, Tidak semuanya sama. Jadi bila mana Allah Taala nyatakan sebagai bahawa Allah sebagai alat dan hamba sebagai fa'in maka ini juga adalah satu hal keadaan yang mana bila seorang hamba tu memerhatikan merenungkan tentang maksud tersebut dia akan mencapai fana. Apabila dia melihat bahawa Allah Taala memandang dengan ha, dia memandang tu dengan Allah Subhanahu Wa Baik, seterusnya tentang baqa. Baik, tentang baqa ni nanti kita insya-Allah Uh, kita akan sambung si Asa nanti Kita akan sambung tentang Bakok, tentang Sukar dan sahu. Dan saya akan terangkan tentang Tajali Zati Dan tentang Tajali Sifati Dan saya akan terangkan tentang Qabas, Ahwah Qabas dan Bafat Dan beberapa Keterangan-keterangan uh, Yang lain dikenaan dengan us istilah-istilah tasawuf. Okay? Dengan kita memahami beberapa istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf ini... mudah-mudahan kita akan dapat memahami tentang perjalanan rohani, ahwal rohani, ahwal batin yang berlaku dalam diri kita insya-Allah. Sumbangan mudah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu ta yang tak baik itu daripada kelemahan ini saya sendiri. Segi kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat wal mu'minati wal mu'minat. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسنا أولئك رفيقا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأمياء عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله